Innal hamdalillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah, lah wa man yudlil fala hadiya lah wa shadu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa shadu muhammadan 'abduhu wa rasuluh <coughs> nisen deruar <the> sot <coughs> do fillim nyumsim i cili mendoj se ka përcënë i shkurtër, mbas mund të jas 2, maksimumi do të në 3 tema, Allahu i mëmir, në lidhje me çështjen e divorcit. Një përmirësimi që ka bërë Allahu subhanahu wa taala besimtarve është që ai e ka plotësuar fen për ta dhe e ka plotësuar legjislacionin, të cilin ai ka zbritur për njerëzimin. Për këtë arsye Islami ka shtylluar të gjitha çështjet që kanëvojë një unë në jetën e tij. Islami ka shëruar të gjitha temat ë që kanë të bëjnë me Hakun e Allahut, të gjitha temat që kanë të bëjnë me Hakun e njerëzit në veten e tij, edhe temat që kanë të bëjnë me Hakun e njerëzve që e ja rrethojnë atë. Dhe për këtë arsye është e nevojshme një u timsoj ato që të zbotoj për të arritur kanëjsinë e Allahut subhanuhu te ala. Edhe një për këtyre qështjeve është dhe qështje divorcit. Në base ju do pysë një do thoni, parë divorcit është martesa. Edhe kjo është pyti me vend. Mirë po, problematika është duke shikuar nevojnë e madhë që kanë njërëzit për të temë në veçën ti, unë e anë shkalloha temë në parë, duke pasur pra asyë që njërëzit martonë me kanejësi dhe ndahen pas temë e i nafë. Për ndhe dhe pasur më dhe vo e cila ndahet me të, ndahet me probleme dhe ka nevojt të di shdo kush haku në vetë dhe të tyrat që ka për parës e cështë e cila dhe më bët me qefdhe njërës dhe bëjt në njësha dhe pyresin për të zakonisht duke pas të parës ujtë gjithashtu dhe që cështë e divorcët ka të bëjt drejt për drejt me disa tema të rëndësishme të islamit se që janë në më dhëmë cështja e moralitetit cështja e, e ndërit, dhe disat të drejta që i takojmë burit, ose gruas, ose fmive më radhë, shuqë që duke mos njohur njëri u këtë regu dhe divorci, normalisht mund bjerë në padrecit shumëta. Përndaj, unë e pashë nevojshë i këtë qështë të sjarot, duke pasur parasyshë i këtë qështë je, në më thënë mendoj se nuk është sjaruar, ose fare, ose pothuaj se fare, nuk është sjaruar mëndin tonë. Dhe nevojë saj shumë më alvej. Temi fjithimisht fjalla që është përdohur dhe më thënë në gjunë në rabë Për fjallën divorci në shqipës e ndarje është fjalla të talak Fjalla të talak Koptimi sa i gjusor është Të mësë shi lidhur Mësë shi lidhur Dhe në një personi cili është i pa lidhur me dishka Për e ke nuk e ke lidhur me lidhar Qua të talak Thuat të lakëtu lë bëjir Min iqali O të lakëtu hu Thot e zgidha dhe venë thot nga litari i titët. Atë thalak të në fella thalak. Kërë që këptimi gjusë o e fella thalak, që në e përkëthim divorcë, është të zgidhën e litari. Kërëse këptimi shëriatit, këptimi shëriatit fella thalak, do të lak, thot zgidhja e lidhjes mërëtësore. Zgidhja e lidhjes mërëtësore. Kërë është thalakën, të, të cilën e përkëthim gjumë shqipë divorcë, ose ndarje.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 Fidhin fare kemi ajetin ku arnor që ka thënë Allahu subhanu e talë në suën e lbekara, thot e të tala ku marratan. Divorci është duherë. Tregonën që divorci është duherë, thot, fa imsakum bi ma'rufin au tësrihum bi ihsan. Dhe atëherë, thot, ose mbaje me të mirë, ose lë shojë me, me pëmirësi. Në masë të ndashë duherë, përse o mbaje me të mirë, ose lë shojë atëherë, qikojë dhe më thëmë punëve të gruënë nëse të janë danë. Gjithashtu ka thënë alloj më dhurë, të këheti parë të regojnë rratë parë një dhënë që divorci, dhejtë e burë dhështë dy herë të ndaj gronë, që të rikëthej për sëri. Të finë se arimë të më brapa në shafënë. Më në mënë kjo të regojnë që një pasat drejtë të divorcoj. E dyta, është fëllë allohë sëpanët të ala, ja, E juhën nëbiju idha talla që të mun nisa e fe tallikuhun në le riddët i hinne. O ti profet, nëse ju i ndani i gratë, i divorconi i gratë, atër divorcojnë e ato në kohën e i detit. E kjo se arimi se të vimë më mrapa, kush kohë e i detit? Gjithashtu, është transmituar në sunet, që është e divorci në tisa hadithë. Për këture hadithëve, kemi hadithën e bu Musa e Shariu të rëdhjëllu anu se profetisë fanalojtë se në kathënë. Mba se thotë ndë njëri për jush mund të thotë e kam divorcuar gruan, dhe pasaj thot e ktheva të por kë nuk është divorci i muslimanëve shikon, pasaj divorci muslimanëve divorci jo muslimanësh kë nuk është divorci muslimanëve divorcojen i gruan për parës e dhvi i deti saj do në parës e dhvi në periodat e saj parës e dhvi i periodat e saj parës e dhvi i periodat e saj këtë mundësit të logarisit e qëtë që i deti në mënyrët kolajt kështë hadit i parë hadit i dytë është hadit i në omërit E divorcoj gronë e ti, kërë e jo ishte në kohën e periodëve, në kohën e profetit sënë Allahu a.s. Edhe e pyëti omër i radhjallahu profetin sënë Allahu a.s. për këta. Edhe i tha profetit sënë Allahu a.s. Urdhëroj e te që ta këthej, më pas ta lej desat pastroat, pasaj të vinë përsi periodot, pasaj të pastroat, pasaj nëse të dëshiron, ta mbaj, ose nëse të dëshiron, ta divorcoj për pare së të prekë. Ky është, kjo është ideti për cilin ka urdhëruar Allahu i madhëruar, në bazë të cilit duhen divorcuar grat. Hadithin transmeton Buhariu, Muslimi dhe të tjerë, hadithësh më së saktë. Hadithi i tretë që tregon për ligjshmërinë e divorcit është hadithi i Aishës radhiyallahu anha se Ibnatul Jawn, Ibnatul Jawn ishte një grua me cilën mori tut Profeti sallallahu alajhi wasallam. Qort kur u fut tek profeti sallallahu alejhi dhe u afroa profetit sallallahu alejhi pran saj ajo i tha e udhubillahi mink kërkoj mbrojtje Allahut prej teje dhe i tha profetit sallallahu alejhi se kërkuar mbrojtje me të madhen i shkon në shpinë tande shkon në shpinë tande do më me divorcoj hadithin gjithashtu e transmeton Imam Buhariu Ibn Majah hadithi është sakt Këto tregonon që divorci gjithashtu duhet të lejohet së dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam ka, ka divorcuar. Gjithashtu transmeton nga Ishija radhiyallahu anhu se gruaja e Thabit ibn Qais ibn Shammas shkon tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, Thabit ibn Qaisi unë kam çortim për të as në moralin dhe as në fenë të tij, por unë e urrej kufrin pas Islamit." Dhe i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: aja kthena ti kopshin e tij, doonjë ta ka dhon si pa ai. I tha po, tha profeti sallallahu alajhi wasallam, pranoi kopshin. I tha tha bid pranoi kopshin edhe divorcoja të njëherë. Ë divorcohej të thot njëherë. Këtë tregonu anë që divorci është i nejuar, është thonë është ligj për ligjet e Islamit. Gjithashtu Hadithi tjetër është hadithi omrit radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam e divorcoi Hafsën. Hafsën, vajzën e Umme e radhiyallahu anha, e divorcoi profeti sallallahu alaihi wasallam, më pas i erdhi Xhibrili alayhis salam dhe i tha ktheje sepse ajo është sawamatun qawamah. Ajo thotfalet shumë, natën dhe agjeron shumë ditën dhe ajo është gruaja jote në xhenet. Edhe e ktheu profeti sallallahu alaihi wasallam Hadithën e trasmeton e Budaudib në magja hadithës mësë i sakt Këto janë disa hadithën për gjësitët cilat të regojnë që divorci është i ligjëruar në fejnë islamë Qëfar gjukimi ka divorci? Me që është i ligjëruar, a është halal a është me kruh, a është i përqyshme a bërë në njerë haram a është dëtyr Për këto të gjëhet djetarë edhe më kanë folë dhe kanë të reguar gjukimin e divorci Mirë po, për para kësa, i cili flet për divorcin dhe ka treguar që divorci është çka u rrëyrë tek Allahu subhanahu wa taala thuon ta abghadul halale lillahi taala at-talaq halali më të i u rrëyrë tek Allahu më dhura është divorci mirëpo ky hadith kanë treguar dietarët që ky hadith është hadithi dobët për arsye domthon se shkopuhet se zinxhiri të, të, të transmetimit edhe nga që dietarët nuk e kanë transmetuar gjithë në mënyrë të njëjtë kanë kanë në kontradiktë t kolega gjyku dietarësh ju ha ditë shah ditë dobët. Andaj nuk bazomi dot tek ai për, për të dhënë një gjykim nëse divorci është është hallall por është i papëlqyeshëm. Mi e po themi në përgjithësi domthonë përveç ti hadithë ka argumente tjera që trajtojnë këtë çështje. Themi që origjina tek divorci është që ai është i papëlqyeshëm me kruh në origjinë bëhet fjalë. Kur, domthonë kur nuk është e nevojshme që një divorcoj. Edhe ky është mendimi i shumicës dietarëve. Dhe rasti i këtij divorci që është i papëlqyeshëm është kur burri e ndan gruan pa shkak, edhe pse gjendja në ndërmjet tyre është duke ecur më së drejtë. Dhe argumenti që është i papëlqyeshëm është fjala e Allahut subhanahu wa taala që thot: "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Thot, jetoni me to, thot, me të mirë. Mund të lloj të mirë që nifet me njerëzve. Fëjnë kërihtu muhune, dhe nëse ju e ju ureni ato, fa asan të kërëhu shëjnë u në gjaarë Allahu fi i khajën këthira, atër në base, në dhepse ju ureni në base të ka jojgje që ju ureni mund vendosë Allahu shumë khajër. Edhe kur tërgohëm të që të ejgje që ju ureni mund vendosë Allahu shumë khajër, tërgohë të që njëri ju duhet të mba i gruan edhepse mund të ureni, sepse në të mund këtë khajër të mafë. Edhe në mundon kund, du Pra i kësaj ka thënë direktar, domethënë që kjo ligj tregon domun që mbajtja, gruas, mbajtja që esaj, e gruas dhe kur urren është e pëlqyeshme. Dhe përderisa mbajtja e saj është e pëlqyeshme, dhe kur urren tregon që ndarja e saj është e pëlqyeshme. Te ka dërguar Suyuti në në librin e tij. Mirpo divorci ndryshon gjykimin e tij domun nga nga një gjendje në një gjendje tjetër. Ka rastë kur divorci bëhet detyr, fars, vajh për njeriu. Dhe Pra këtyre rasteve kur bëhet detyrë është kur gruaja nuk kryen një prej, domethënë një prej detyrave ose haqjeve të Allahut subhanahu wa taala, një prej hakjeve të Allahut subhanahu wa taala që ia ja ka bërë Allahu detyrë si siç është namazi. Ose kur gruaja nuk është e ndershme, ose kur ë akuzohet për gjëra të rënda, akuzohet bëhet fjalë që ka akuzat vërtetë, jo domethënë iluzionet e njerëzve. Ka thënë Imam Muhammedi vëllohë më shirof për një gruat të tjil, thot nuk duhet që njëriu të ambajat të, sepse e, i, njëriu në këto dhe rasi, në më nëni i paksohet, i mangsohet feje e ti, kër i parnon të më tonë pislik më shpinë e ti, thot i paksohet feje e ti, dhe i nuk është i sigur për i saj mundet që të janë ndoti krevatin, të janë ndoti krevatin, edhe mundet që ajo t'ingjise t'i një fmi që nuk është i ti, Edhe në këtë lloj rasti lejohet që njeriu t'i angushtojë gjendjen e saj, domethënë t'i kushtojë gjendjen e saj, domethënë dhë që cilën, të sillen të sillen me të jo në formën më të mirë, kur ajo u bën veprime të tilla që ajo t'i api atij paratë që i ka që i ka marrë, domethënë ja ka marrë fillimpara, sepse burri kur martohet me gruan i jep një shumë parash. Mbasë këtu në Shqipëri ne nuk e kemi shumë problem se jepin gjërat vogla, por kur bëhet si në vendin e Arabëve, ata japin shumë më të mëjme. Më bëjtë fjallë 5.000 euro, 10.000 euro, 15.000 euro, 20.000 euro, ka rasët 300.000 euro, varetë si pas lojtë. Në më dhe një shumë e tilë nuk është shakadë, më nuk është shakadë, më nuk është që a loj, më dhe nuk ka të reguar që në tolerasi, kër ajo është grua jo e ndershme, ty të lejot që ti të ashtërëngoshë ja asaj gjëndjin, që ajo të thotë vetë të më ndaj, edhe unë të japë legët e tu edhe unë d Thotë Allahu, "O Ila, ta dhuluhën të zbehë me bardhë me ato të tua." Thotë, "Mos, mos i ngushtoni gjendjen e tyre, domunofusin i keq me to, thotë, që tu merrni aty një, një pjesë asaj që ia ja keni dhënë." Çfarë punuri? E trajton keq gruan, që ajo të japë një pjesë pa asgjë, ka dh dhënë para bomba. Domunon kur është martuar e ka hyrë në borx 20000 euro. Kupton e ka dhënë dorë 20000 euro para thata ndor gruas i do e pa e, kjo është pa një kaq do jo, 20000 euro nuk du të mbesh as rroba as ulaza ze fan kjo është pa im, e imë thot 20000 euro edhe njeriu pas ai thot futu në borx edhe kalon 10 vjet i jetë me të po po un thot 20 20000 euro edhe, koma, si kemi blaur bën kaç vite kjo tash edhe kënaqim 20000 euro të mia dhe vone ngushton ngushton dhe torturon në mëradh i kanë dalur Allahu subhanallahu se ti e ke dhënë atësh hak u i saj ke planuar këtë më dhëmartësi me këtë lloj më çmimit është hak u i saj Edhe Allah subhanët talë e ka lejuar këtë ndërë ngushtimi që i mund të pëshgërë vetëm një rast, thot illa e tine bifahishe të mu bëjine. Vetëm se në të rast, kër ato bëjnë i moralitet të qartë. Vetëm të në rast, i lejohet që atë, asaj dhe mund të angushtosh gjendjen që ajo të detyroht të tjabit para që ti ja këdhen, edhe në kundetë saj që ti të divorcosh. Në gjithashtu, Ka mundsi, në një rast tjetër kur mund të jetë detyrë divorci, është rasti kur burri betohet në Allahun që nuk do t'i afrohet gruas së tij dhe nuk do ta preki për më shumë se katër muaj. Ka betohet në Allahun për këtë gjë, nuk do ta prek më shumë se katër muaj. Nëse ai, më, nëse kthehet te gruati dhe dhe afrohet pranë saj dhe e prek më shpejt se katër muaj, atë e ka për detyrë vetëm të lëje betimin që ka dhënë në dërëse nëse kal kaluen 4 muaj, atëhere e dretyron gjukatësi, ose i pari vendit, e dretyronë atë dhe që ose ta, ose ta afrod për ngruës e ta prej këtë të, ose për ndryshet a divorcaj. E ka dëtyrë. Një dhe të, të dy gjarat. Në këto dhe rastit, më në bje dhe në që divorci është dëtyrë, nëse person nuk parnoj që ti afrod gërës të tijë. Gjithashtu mundet që të jetë detyr divorcin në një rast tjetër. Dhe ky është rasti kur burri dhe gruaja sillnin çdo njëri për tyre një gjykatës nga familja e tyre. Dhe këtë gjykatës shikojnë që gjendja e tyre nuk mund përmirësohet kurrë, por do ket vetëm sherrësh, ama dorëmuja dhe padrejcitë ndaj njëri-tjetrit dhe shohin të arsyeshëm që e vetmja zgjidhje është vetëm divorci dhe atëherë ata e bëjnë detyrë atë që të divorcohen. Gjëra rasti kur është detyrë. Ka raste kur divorci mund të jetë haram. Mund të jetë haram. Edhe divorci që është haram është çdo lë divorci i cili nuk bëhet sipas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Kto tash dolem në një temë tjetër. Kush është divorci ose si bëhet divorci sipas sunetit? Do të thonë njeriu duhet të di rreth parave përpara se divorcoj. Që do të thonë mbasi inshallah ju nuk ka nevojë për gjëra po nevoj të tilla, po nëse dikush ka nevojë për këtë ai dhe bie në me gjënafë, me gjënafë. Edhe format, format e sunetit, si dë, si dë vërësot njërës si e pas sunetit, dhe, dhe të të rëgëm sot, kurse pastaj të shantë të ndaluar, a do vini në mësimet e ardhë shme, a do të të rëgëm, pas edhe, ato në problematikët që ndodhën to. Këshu që të gjitha format e divorci, dhe të të të të nuk janë si pas sunetit, profetës të të rem, ato e në haram, dhe nëse njëri ju bë kur njeriu e divorcion gruan e ti në kone periodove. Po e divorcion në kone periodove, kjo është haram edhe i që u gjunafqar edhe ka bërë bidat në këto dhe viprimi që ka bërë. Se kurse i tha profetis sënë Allah i sëllem, Abdullah ibnë Umarit, radhi Allah në dhe u rëdhërë që ta këtë i gruan e ti. Ka disa raste kur divorci mund të të halal. Halal mund këptim në nënë që nuk është asë përqyshëm dhe asë i papërqyëshëm. Por është halal. Në në që nuk merë asë vape, edhe asë gjunafe. Asë nuk nëzitësh për ta lënë, asë nuk nëzitësh për ta marë, për endo dy anë njësoj. Ky është halal. Dhe këllë e rasti që është halal në të dhe forme është, kur gruaja është e pa moralshme. Në në në shë keqenë së cilin e saj me burë në saj. Në e... në në në në në në në në në në në edhe njeriu nuk nuk naqet prej prej mënyrës se si do më komunikon me të, si do më të mëradh dhe mund të gjej prej sa fjalë fjalë të këqija dhe unë ofenduos ndaj ndaj tie, për, për arsyë, të imë radh. Edhe për këtë arsye për shkakun ti dal dashuria nga zemra për të, mund të largohen zemrat. Edhe për këtë arsye don ai e e, e divorcon gruan. Edhe është ka raste kur divorci i pëlqyeshshëm Është pëlqyeshëm kur gruaja kërkon divorcot për arsye të veta të lejuara nga fetare, i thot burrit, "Mundaj." Edhe dhe atëherë burri ka të pëlqyeshme për të për mos e dëmtuar gruan përderisa kërkon divorc për një arsye të lejuar fetare, e ka të pëlqyeshme që ai do mund ta divorcojë ti japë ai asaj dona të shit takon ai. Allah subhanahu teala me ursinë e tij e ka e ka ligjëruar divorcin, sepse divorci është një lloj zgjidhje. Në më thënë, divorci është zhjithi në të vërtet për problemin e burit me gruëm. është zhjithje kur nuk ka zhjithet tjetër. Kur burit dhe gruaja nuk gjenjë gjen do të me një tjetër, asë një do e zhjithet tjetër, atë e zhjithet që nga e përta është divorci. Përndet dhe Allah subhanët t'ala nuk e ka lejuar atë që a i të bëhet në zhdo dhe forme, në zhdo dhe kohë, gjithashtu dhe nuk e ka ngushtuar fare që ta bëhet të por e ka lënë atë me disa kufi, me disa kushte caktuara dhe e ka lënë divorcin në dorë të burrit. Ne kjo është përveçorive që divorcin në Islam nuk është në dorë të gruas dhe nuk është vetëm në dorë të gjykatës, por është në dorë të burrit, sepse në të vërtetë burri është ai i cili, do të them, e merr gruan në shpinën e tij, e ushqen atë, kujdeso për to, kështu që domethënë drejtimi i familjes është në dorë të tij. Që drejtimi i familjes është në dorë ti, të tij, nuk mund ta drejtojnë të tjerët. Kushdo që ofti Përndet dhe Allah s.s. në shumë jetë, këru drejtojt, në mundër në musimane për divorci, drejtojt, drejtojt burrave. Drejtojt burrave. E ja, jo, dhe drejtojt në gjinin më shkullorë, dhe të jajon në bivit dhe të talak të munisa. Thot, o, ti dërguar, nëse ju i ndani, gratë. Në grat nëse gratë i ndani, gratë burrat. Nëse gratë i ndani njove. Po dhe, nëse ju i ndani ato. Kjo të rëgën në në që divorci ishtë ndorë të burrit. Edhe Allahu subhanahu wa taala dhe pse ka të ndivorsin dor burrit, nuk e ka lënë atë të pakufizuar, por e ka kufizuar që burri ka të drejtë ndaj gruan e tij dy herë për ta rikthyer. Pastaj nëse ndan herën e tretë, nuk ka detyrim ta rikthej më, vetëm nëse me disa kushte që do vijnë inshallah. Qërimi këtyre. Edhe thash në këtë ka ursi shumë të madhe, sepse divorsi është zgjidhje për atë lloj familje të cilin nuk kanë zgjidhje. Nuk si ka as preson diçka që ka gjënë kënone xhej dietit. O ata mushrikët ose siç e thon çifutot të cilët e kanë divorcin në atë formë, që burri ka mundësi ta gëndaj gruan atë sa herë të dojë, ta rikthejë sa herë të dojë, në momentin kur ajo përshënimbaron koha e pritjes së saj, ai e rikthen edhe një herë. Por shumë ndan një herë, edhe për 3 muaj, brenda dy të, të 3 muaj ka drejt burrit ta rikthejë gruan e tij. Edhe kur mbarojnë pa për 2 muaj gjysmë, ai thotë kam kthyer, e kthej. Sa e kthel, e le pa kohë, pse do të kam ndar prapë. Në më në e le as të, as të lidhur, as të zgidhur Por e tortoron Edhe sa dojë të deformet Dese të vdesi Shqy që, që grua si humbet haku i vetë Dhe jo këthejë cikur me qenë i malu Kjo është në fenë qifuta Kusë atyter, e kështeret Në anë atjeter E kanë ngushtuar Ajqë shumë qërës të një divorzit Ajqë sa në më dhe në, në, në Ata e në disa sekte O përshomë të kë disa për tyre Divorzit që është ndaluar në mënyrë tot nuk lejo, domethën, nëse të bie për fat në një grua që është, si thonë apo thablum minsad, domethën është litar për zjarri, mbajmë qafën e saj të dëzsh. Në zaj litar për zjarri mbajmë qafën e saj të dëzsh on ata. Bira joën ngaqj, por ata kriteri që kanë lejuar thon po e ndalë gjysmë pasurisë takon e saj. Për këtë arsye domethën për hapet të shpërhapur në në botën perëndimore për, për shkak të këtij ligji është përhapur shumë shumë immoralitet tek ata dhe nuk do të martohen. Cdo po martova, nuk diçë gruan që llovet. Sidomos si ata i kanë dhënë gruas të drejtë më shumë se burrit. Që e parë e parë që ka dhënë të gruaja, pastaj qeni, pastaj burri. Kështu që në moment kur fillon, domoshta burri për të kërkuar një të drejtë vetën, ku ku përfundon? Përfundon nën burg, sepse ka të tjerë parati që kanë drejtë të detyra dhe kur martohen, mos kur është i pausur burri, kur martohet Direkt gjysmën e pasurisë do t'i kaloj gruas nëse ajo në nëse ajo kërkon divorc vet. Këllon gjysmën e pasurisë. Kanë detyruar që mos e divorcoj, por çfarë bën? Ajo shkon në telefonën e ndej, ajo e telefonon ktej. Ka rast, vëllai, kam djuar vëllai Musliman, më ka treguar subhanallahu, ka qenë në një event. Tuaj. Vëlla Musliman është një vëlla që e kam parë shumë vitesh, mezi ne ka për fen Allahut, dhe ka më shkuar dhe un flie, tha, aty ku flen lopën dhe vjen edhe për nari fli dhe mukun flen lopën thotë. Edhe i thoshë po ti të shnekto me mua. Edhe më thoshë po un po fle këtu me ty sepse gruaja ime thotë ka zënë i dashnor, edhe denor 1 në natën e sy tim e bën edhe nga i natë bën gjithë të pislliçë thotë në sy tim. I thotë që po divorcoj, po se divorcoj do sepse më merr gjysmën e pasurisë thotë. Më merr do gjysmën e pasurisë thotë gruaja. <laughs> Evash, kështu domethën subhanallahu, liqje Allahu, nuk kam ka të drejt. Nuk kam të drejt subhanallahu se ligji i Allahut. Edhe për këtë arsye, sikqosh bëton perëndimorsh për, për hapurin moraliteti, e moralitetit, një, por ajo që njerëzit nuk martohen, edhe nëse martohen detyrohet ata të rrafshoj ta grua, duhet ata të rrafshoj burrin e vet. Për të ndarë nuk bëhet fjalë, jetojmë në një tjetrin, mbylli syt përpara me ti mbyll syt para të je. Edhe jetojmë si komën armiq, thjesht janë komshin në një tjetrin, kuptonë drejtë punën. Ashtu. Ndërsa në fenë islame Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë të drejtën burrit. Nuk kamën drejtën gruas për të divorcuar sepse gruaja nuk ka atë lëgradë që ka burri. Dhe kjo është më së drejtë. O lejse dhe këru këluan thaka, ka thënë Allahu më dorë nuk është, nuk është mashkulli si femra, do nuk është femra si mashkull. Domethën femra është më më ngrad më, më, më poshtë se sa burri. Prandaj dhe Allahu Subhanetau ka vënë burri për burrin që ai mban për sipër probleme të jetës, kurse gruaja e ka bërë të butë që ajo të rris fëmijët. Fëmia i vogël kanë nevojë për butsinë në e nënës. Kurse ashpërsia e burrit duhet për jashtë në në ashpërsia e dënyas. Ai përballon ato problemet e jetës. Ndërsa nëse do ndodhen ndryshë qëndërta, do të shkatërrosh çdo gjë. Ka bërë Allahu subhanetale. Prandaj edhe burri me epsipë dëgjë që nuk i merr gruaja, edhe Allahu subhanetale i ka dhënë burrin një lojik më të pjekur, po them zakonisht, se ka predatorë burrë që janë më më dobë lojik se gruaja normalisht, por zakonisht u ka dhënë burra më shumë lojik dhe më të matur. Ka raste gruaje thot hëm, divorcollot, hë, ke fuqi, hë, po pat të të skë, i si trem, nuk divorcon dot. Kurse burri që është i matur ai divorson tek kur i shkon ndërsyshme, jo kur kur i pëlqen gruas. Ka raste gruaja e zonë gru e, e nxën burr, ha nuk e bë dot, nuk e nuk e thot dot. Donë të <laughs> no, sigurt të kishë qenë divorsin dor të gruas, do ta ndanta e sa jeti pëlqente gruaj, thoshte burri i ndar. <laughs> po sikon doli burri tjetër nuk i pëlqente, thot kam dhënë 20 dikime të, të, të tjetrin. <laughs> Zot mëroj. Prandaj dhe Allah subhanahu ta alme mëshirin e vet. Edhe me ursin e tij ka vendosur divorcin me kufi të durr, në vendin e durrë që të përdoret dhe Allahu subhanahu wa taala nuk e ka lënë gruas, ja ka lënë burrin. Edhe burri ja ka kufizuar me 3 herë. Edhe jo vetëm kaq, edhe mbasi ajo ja ka kufizuar me 3 herë e ka këshilluar burrin që të ketë frikë Allahut subhanahu wa taala në këtë, sepse kjo është ky është ligji i Allahut. Dhe mbasi Allahu i mallëuar ka treguar për divorcin në Kur'an, ka treguar ligjet e divorcit. Në suren Al-Baqara. Fol pastaj mbas tyre a jete e thot ulat ta xhidu ayati la yuzwa mos i merrni ajetet Allahu talli. Do mose mos e përdorni të drejtën që ju ka dhënë Allahu për të divorcuar gruan apo për ta kthyer që ta që ta përdorni atë të, të talleni me të edhe ti bëni padritsi gruas. Se ligji i Allahut nuk është tallje. Ulat ta xhidu ayati la yuzwa mos i merrni ajetet Allahu talli. Edhe burin që ja ka në të lëjtë të drejte, ja ka këvizuar me tre, dhe ka këshiluar kujdes, Allahot shikon, Allahot gjon, që ditur për gjenën të e prandremu sotallë me jetët Allahot. Për kundazi, për dorëja të në vëndën e vetë, kuart jetë e matur, në më thënë, ketë me më kushe që ka vendosë islami. Kjo është, në më përse, përket urësis, në më më përse Allahot, subhanu e tala, ta e ka ligjeruar divorcin, sepse e them të lëjtë gjejo, sepse kam ti kushtet mburrën që ne nuk njohim divorcin, një, divorci është një gjë e keqe në radh. Në këtë kohë të divorcit, ai, domethënë, ose si që thash, ka raste është haram, ka raste është detyrë, ka raste i pëlqyeshëm. Domethënë, ka gjykime ndryshme, nuk ka një gjykim të vetëm. Shore si nuk mund të thuash përgjithsisht që gjithmonë divorci është i keq. As mund të thuhet nuk mund të thuhet gjithmonë që është divorci është i mirë, por në rastet nevojshme, ajo është nevojë që ka vendos sallojë modhurë njeriu, njeriu e bën atë për të shpëtuar nga një nga një hau. Për shpëto nga i halë. Në basi të reguam në të qështjen e, në mëndër në divorcit, gjukimi që ka divorcit, flasim për një qështje tjetë që ka lidhë me në qështje divorcit. A i le jodë gruas që t'i kërkoj divorz burit saj apo ja, pa arsue shërjatike. Themi që gjukimi nga anë islamit për gruar nësa në mëndër në që a jo t'i kërkoj divorz burit në origin është haram. është haram në origin. Kërë themi në regjinu, në kjo do të thotë që në disa rase, kjo përbët ka përjashtime. Por, në ide në përgjithshme, themi që nuk i lejohet grua, se ka harm grua ja, ti kërkoj burritë të sajtë divorës parë syrë. Ka thënë profetisë sënë Allah, sënë në hadithin e boreres, thëtë el munteziatu u el muhteliatu hun në el munafikatë. Thot, ato gratë të cilat largohen nga burrat e tyre dhe që kërkojnë ndarje dhe kërkojnë divorc, ato janë munafiket. Domethënë nëse do themi që njëri që, që hipokrizia ka disa cilësi, një përcilësi e hipokrizis që janë të veçantë për gratë është është cilësia e kërkimit të divorcit. Ajo grua e cila pa arsye kërkon burrin sa divorc, ajo është munafike. Ajo quhet munafike. Nuk them munafike dal për fes. Po qëllimi është ajo ka sensikun e munafikëve, por vulloston ka thonë hu në munafiqat, ato janë munafikët. Ato janë munafikët tot. Ëh Hadithi është i saktë transmetuar me Ahmedin e sa i dhe të tjer. Gjithashtu transmeton nga Thobani radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo grua që i kërkon burrit të saj divorc, pa pasur problem, nuk pa pasur asë problemit. Ajo e ka haram erë në xhenetit gjdo gruatot, që i kërkon burës dhe saj divorz, pa pa o sër problem, ajo e ka haram erë në gjenetis, në që sënë gjenetun është, në mund kjo të regon që kjo dhe veprimi është një për i gjunave të mdha, Jë, nuk është gjunave, por është për i gjunave të mdha, të e të rësëmëton e Budaudi, ibnë Madje dhe tje hadith e shisak, mirë po, i lejo të gruas, që ajo të i kërkoj divors burrit në raste të veçanta. Edhe këtu bëhet fjalë domethënë në raste, por ajo ka frikë se nuk i jet do të hakun burrit ose se mos bie vetë në fitne. Edhe këtë logjë e përcakton ajo vet. Kur bën fitne ka hazë do të do do, do, do bie nga fesaj. Shikon domun që ajo nuk nuk i zoton do të liqet Allahun tonë në të shpimin tonë e burri, nuk e hem do të hakun. Mund bën shumë gjunafe, mund bën shumë harame, shumë gjëra të të qjia më radh. Për këtë arsye ajo kur shikoj që nuk hesme do të jetë në të gjithë formë sepse do kundërshtojur dhot Allahut, i kërkoj burrit nën në që divorcohet për ti dhe argumenti për këtë është hadithi në Abase nga gruaja e Thabit ibn al-Qaisit, të cilën e treguam më lart, që i tha profetit e selamoj dur që Allahut, un nuk e qortoj Thabit ibn al-Qaisin për mohimin e ti dhas për fen e ti, por un e urrej kufrim pas Islamit. Në ka për qendër kufrim pas Islamit, do të thënë që ti mohoj të mira të ti. Domthonë që un gjinë në, në logjikën e tillë me ta, që un ka kufrizuar të bin gjunaf me ta. Në ka përballë do të jetë më ta. Prandaj i tha profeti sallallahu alajhi wasallam, a ja kthen tieti pai, gjithka dha një kopsht, i kishte dhënë një kopsht. Një kopsht e që dha në pai. Kë është pai, domethënë, pasuria që ka dhënë kundër martesës, një kopsht. Që mund të ishte me palmo ose me diçka tjetër. Edhe i tha ajo, po ja kthei tho. Sepse në çdo rasti i kthehet, sepse gruaja është e shë që kërkon, kur gruaja kërkon divorc vetë ajo, atëherë nëse burri divorçon, ka të drejtë burri që t'i marrë ai asaj, pasurinë që ka dha. E përsa është me kërkesë në gruas Ata i tha Profetis A.S. Thabitit Iqbelin hadika o talika të talika Thot parnojën kopshin Mere kopshin që i dhe Edhe nda i njëherë Divorcojën i njëherë Gjithashtu ë, është dëtyr për gruan Që ajo të kërkojt divorc Ndaj burit dhe saj Të kërkojt divorc Kura i nuk është në regull më fejnë të ti Kur burri nuk është rregull me fen ti, e tij, nuk futo në rast se domodin që profesorin e kanë ndaluar, por ne nuk i lejohet gruas se ja, ajo ti kërkoi divorc burrit, përkundër se intolerancën e jot gruas i kërkoi divorc burrit. Kur ai nuk është rregull me fen e tij. Kur ai shikon pyslliçje. Kur ai merr me gjërat ulta. Kur ai akuzohet për immoralitet, për lidhje, dyshim të më njerëz me, me me me femra me radh. Kur nuk është i rregull me namaz, kur nuk fal namazin. Kër në kryen dëtyrët Allahot, i lejo të gruas të lërasi, ma dje mund qkoj der në gradë dhe që ti të dëtyrë, vagjipë për të, që ajo të kërkoj divorcë prej këti buri. Dhe kjo vajë në gjendeve dhe e përsakton vetë që kjo burë mund të regullohet, apo së regullohet ma. Kjo është dhënë qështje cila, në më të një i përket asaj e ajo përsaktonet të. Kjo është qështja. Qështje tjet Si pas islamet Divorci pas islamet Ose divorci pas sunetit Profetis Sallat Sallat Sallam Ka disa regula Do që do të të regojmë tani Këto regula janë Së pari themi Kër njeriu Ka dëshirë të divorcoj gruan e ti Për ndo një rësye të vërtet Që i ka dëshirë Me të vërtet e shikojnë Që zgjidhe për të është vëndu së divorci Atera i du të presi Dherë sa gruaj e saj të kaloj për të kaloj një period të plot, më pas të pastruat, dhe mbase jo të marrë gusul nga periodet e saj. Atëher i lejohet, ati të ndaj atë një her, të i thot, je e divorcuar ose je e ndarë, mirë po, kjo lëndarje duhet bërë, mbase është pastruar nga periodet, është larë, edhe për parës të prekë. Parësa të prej poqeja sa e ka prekur, nuk i lejo të ndaj gjithështu në atë ko pasër tije, kur a e ka prekur grënë tij. Në më thënë, nuk i lejo të divorcoj kur është në perioda, dhe asë nuk i lejo të divorcoj kur a e oshë e pasë, por a e ka prekur atë muaj. Por që du të bëj? Du të prej si të kaloj një period, në basit pësërot, të latë, mos e prek, por të divorcoj, atëherë kjo është, Si pas islami, thotë Allahu s'kona tala, atë tala, ku më rrëtan, divorzisht dujërë, dhe më nëndan njërë, pasaj kure në rikëthen, endan përsi dujërë. Kjo është e drejt e burrit. Dhe thotë Allahu i madhuruar, ja ju e nëbib i dhe tala, këtu më njësa e fëtalli ku unë e lëjt dhe ti hinë, thotë, divorzohi një ato për i detin e tyre. Dhe më thënë, kanë thënë djetarët, kur janë të pastra, dhe nuk i keni prej kur ato. Kur janë të pas, Njëra duktur kemi hadithën e Ibn Omrit që s'qaron shumë qartë ç'është e divorcës, sikur bëhet divorc sipas sunetit. I thot profeti sallallahu alajhi wasallam urdhëroi atë që ta kthejë gruan e tij sepse e ndau në kohë periodave. Ta mbajë atë derisa të pastrohet, më pas të vinë perioda, pastaj të pastrohet, pastaj i thot nëse dëshiron ta mbaj, nëse dëshiron ta divorcoj pa as të prek. Atëherë, kur njeriu e divorcon gruan e tij një herë, mbasi shlar nuk mbasësh pastru kurja dhe nuk e ka prekur, atëherë nuk duhet ta nxjerrë nga në shtëpia ta përzihen nga shtëpia. Por duhet ta lejë në shtëpinë, në, shtë, në në në në shtëpinë, në shtëpinë për shkurtore, në çmën e tij. Derez admiroj ideti, ideti është koha e pritjes gruas mbas i divorcohet një herë. Edhe do vinë sjellje të, të taj më brapë nëse, po kjo është dhe do rrinë në çmën e burrit i saj, ajo del përpara tij, domethënë si kur se të delë, në në rrasë kur e qëtë gru se është gru e ti e koma, dhe pëse e qëtë divërësuar i herë, pasha mi, mund të tako, eta, mund, mund të kojëtë, mund të bëjmë të shdhëj që i punë përri me gruan, dhe nëse bëndi shkë atër në marisha, e këthejtë për sëri. Thotë në Allahu subhanët ta'ala, wa të kullar a rabbe kum, la të khrygju në mi bujotin, o la e khrygju në illa e ti në bifahishet i mubejna. Th e tyre dhe on nga shtëpi e tyre, nga shtëpi që ju ju, ju keni vendosur për banuar në to. Dhe as mos dalin nga ato vet, vetëm se atëherë kur ato kryejnë moralitet të qartë. Domethënë këtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar që kur njëriu ndan gruën e tij, ka për detyrë, është detyrë për të që ta mbajnë shtëpinë në shtëpinë e tij. Dhe nuk i lejohet ta nxjegë nga shtëpia. Gjithashtu te gruas nuk i lejohet që ato dalin nga shtëpia e burrit i saj. Derisa Dheri kur, dheri sa do më të më rojë i deti saj. Dheri kur do më të më rojë i deti saj. Dhe përja shto për, për këti rasi, rasi vetëm rasi kur gruaja bën i moralitetë të qartë. Atëherë, kur burri dëshiron gjëtsej kohë që të kohë i detit ta rikëthej gruaj në ti, Dëshiron të rikëthej me njetë dhe mund për të pajtuar më të, atëherë ati të akon të rikëthej e të, pa i marleje gruas dhe pa i marleje familjarëve të gruas. Sëpse ajoj, konzët gruati, edhe e rikëthej një gjëtë sajko, dhe ti tre periode që uëtë kohaj detit. Thotë Allah, subhanët talë, o buhule të unë haku birat dijë në fidelik e inë radu islaha. Dhe burët e ty janë më përësorë për të rikëthyre ato nëse ata duan pajtimë. Thot Allah subhanahu wa taala, u taje tregon domodin që burri, nëse divorçon një gruan, edhe asën kohën e një detit, kohën e pritjes, ai ka më të drejtë çdo kusht tjetër për të rikthyr gruan. U nuk ka veti të drejtë për një vjet të thot tashme që ti ndave një herë, atë do mbyse mua para se ta rikthesh. Jo. Ja. Ajo konzor përse i grua ti dhe ka të drejtë ta rikthej pa i marr leje. Qoftë asaj gruas, qoftë prindërave saj ose tarfume saj. Thot vetëm se me një kusht, ka vendosur Allah më dorë një kushtu. Kushtje është që nëse ky e bënd të rikthime njët për pajtim dhe jo me njët për të adëmtuar gruan. E qëndodhë kanë disa njësje e ndani, e divorzon njërë edhe e lederës angelën nga ati tre muaj. Pa mbaru mjë tre muaj e rikthen. Edhe e torturon, e vuon gru e për ti më radhë, pas e kalon fërkoj e divorzon për sëri. Edhe e ledhe e dy muaj e po thuj se ajsa përmaru e djeti saj edhe e rikthen për sëri. Domthonë to run grown, përkohë gjatë e le e as lidhuaz zgithur. Domthonë nëse qëllimi i tij është për ta rikthyer për pajtim mirë, nëse nuk e rikthen për pajtim, normalisht që ky ri rikthimi nuk ka vlerë për të dhe gjykatës si ka drejt domthonë që ta ndajë edhe palën e tij. Ndërsa, nëse burri e ledhun e ndau një grua dhe e le pastaj që ajo domthonë derisa kalon i deti sa i dhanë 3 3 perioda, atëherë Ajo do më konzrohet, do një që konzotë ndar prej ti plotësisht, konzrohet për të grua ujë. Ëh, edhe në këtë rasti, ka thënë Allahu subhanetale, "Fe idha balagna jaluna famsikuna bima'rufin aw fariquna bima'ruf." Dhe, dhe kur ato të mrin kufirin e tyre të fundit, atë ose mbajnë ato me të mirë, ose ndajnë me të mirë. Një për të 26 do të bëj njeriu. Edhe nëse ka mbaruar i deti gruas dhe burri ka dëshirë të mërtot për sërimet të, i le johët por me një akt të ri martese dhe me paj të re. Në më dhe nësikur mërtot me të nga fillim, herën e paj, që herën e parë. Gjithashtu nëse njëri e rikëthen gjatëkose i detit, e rikëthen gruan gjatëkose i detit, edhe ë dashon ta divorcoj përsëri. Ka të drejtë ta divorcoj edhe një herë, si por sikurse e bëriën herën e parë me kushtet që t'rëgoj merën e parë. Ndërsa, nëse ai pasaj e divorcon atë për herën herë e tretë, për herën e tretë, i bëri divorcë dy herë sipas rregull, herën e tretë divorcoj. Atëherë kjo grua për të bëhet haram. Kjo grua për të bëhet haram derisa kjo të martohet me një burr tjetër, fa in tallaka fala ta hilu lu min ba'du hatta tankihha zawjan ghayra. Nëse aje e divorconetë, atëherë, ajo nuk është më halodhë për të deri sa ajo të martot me i burë tjetër. Në dhe më thënë, të martot me i burë tjetër, pasaj nëse në, në, e ndani tjetëri, atëherë i lejo të parë. Në dhe më thënë, kur burë i parë, e ndanë gruan tre herë në kohëtë ndryshme, e divorcojë si pas regullove, herë në tretë, pasaj kur të ndaj për herë në tretë, nuk ka dhe të martot me më tajë. Nuk e ka dhënë burrit Allahu Subhanuhu Teala të drejtën që të, të divorcoj sa herë doj, por 3 herë her në tretë nuk ka më të drejtë. Edhe mbas sikolon herë e tretë, atëherë e grua që ti kthehet vetë një herë ti duhet të martosh me burr tjetër. Pastaj po qes ai dëshiron ta divorcoj ai vetë, atëherë mundet që kjo të rikthehet tek ipari. Edhe këtu ka mendosur, ka mendosur domthonë mbas argumentet e Kuranit dhe Sunetit ka mendosur dieta tre kushte por tu rikthyer edhe një grua tek tek burri i parë. Kushti i parë është që kjo martesë të bëjmë punë dy të jetë martesë e vërtetë reale. E dyta të jetë martesë me dëshirë për burrin, për burrin dytë, me dëshirë vetëm ortodite, ata jeta kogo di kushtet dhe dhe e treta është që ata të bëjnë njëtin atë që do të marrë me gruan. Sepse pse ka vendosur kjo kusht i Islamit? Sepse ka disa raste kur njëri u ndan gruan 3 herë dhe merr një person Me një person edhe edhe e bën ato bën një akt martese formal me të ti, me gruan ja, ja e tij, menjëherë për t'ia për t'ia bërë halall, tipas i thotë ti marto me të tash, divorcoi dhe pastaj ta moru në grundinë më lejo atë mua. Edhe këtë person, profeti sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur ciapi i quaj marhua. Këtë personin. <laughs> Etesul musta'ar thotë. <laughs> Pse? Sepse ky person në të vërtetë Nukos bord, po these bord, ma në proves nuk e di të tjerë. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala e ka kundërzgërt person t'cap. Po jo t'cap, t'capi marrua. Edhe ka thënë profeti sallallahu alaihi dhe sallam la'an Allahul muhallila wal muhallila leh. E ka mallkuar Allahu kët'capin. E ka mallkuar këtë që e lejon dhe atë person që cinin lejon. Të dy e ka mallkuar Allahu. Pse kjo është hile. Hile për të dhënë ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Përndet dhe Allah subhanatale ka në luar të lojgjeje. Edhe i ka thëmë profetis salallu sallam një gruaje që do në jo, të tështë dhe buri parë. Jo, dhe dhe dhe sa të shiojsh mjaltin e ti, e së shioj mjaltin të të të të. Kushtu i ka thëmë? Shqale profetis salallu sallam. Këta e në tre kushte. Këta e në ligjët e islamu do të vezre dhe nuk kanë to të më të në turpë. Kjo, gjitë o ligjët e rëguam të cilat janë gra që kanë periudë. Ndërsa nëse gruaja është për ato gra të cilat nuk kanë periudë për arsye të ndryshme, atëherë nuk ka problem nëse njeriu e jo divorçon atë në çdo lloj kohe dhe nuk ka për të domun problematikë siç ka për gratë që kanë periudë. Gruaj që kanë periudë nuk, nuk lejohet të divorcojnë gjatë periudhave. Dashun lejohet të divorcojnë pas artist kur kur ti e ke prekur. Ndërsa gruaja kur nuk ka periudë lejohet të divorcosh atë në çdo lloj kohe. Gjithashtu edhe gruja kërë është shtatë zanë, lejo të divorcoat në shdo le kohë. Më më përveç të tyre rastëve, rasti në më konkretë është rasti me i përgjithë shumën është kërë gruja ka perioda dhe duhet divorcoat në basë të përshet që të rëguam, ndërëse nëse nuk ka perioda, është të zanë, lejo të divorcoat në shdo le kohë. Dhe nëse nuk ka perioda, lejo të divorcoat në shdo le kohë. Përse Allah i madhurë ka vendosë Për këtë ligj është vendosur sepse nëse do lejoheshi që divorcohesh e gruaja në kohën e periudave, atë do zgjathesh shumë kohë pritjes së saj, sepse kohe pritjes është 3 menstruacione, 3 perioda. Dhe kur ti e divorcon atë një periudhë, do të thonë jo, ai mund të ketë filluar për gjysmë atë. Atëherë kë nuk i quhet. Atëherë s'aj duhet edhe 3 periuda të tjera, i bie 3 perioda e gjysme ose më shumë krasa. Pres më shumë sa duhet. Dhe nëse e ke divorcuar në një kohë ku është e pasur dhe e ke prekur Ate ka mundësi domosdhemë që ajo do mund të, të të jetë shtatzanë, kështu se ke kuptuar, nuk e ke kuptuar domosdhemë, mund mund të mund ke ngelë shtatzanë se kuptuar, nuk kupton. Dhe ç'u ndodh? Kur gruaja ngelë shtatzanë, nuk ka një periudë, dhe pritet për të përcaktuar po periudot, nuk i vjen periudot. Edhe atë nuk dimë ç'at presi, me ç'at llogërisi kohën e idetit. Ata llogërisi me periudha apo ata llogërisi si, si shtatzanë? Se gruaja shtatzanë, pritja e saj e ka 90 ditë. Kurse gruaja që nuk është shtatzanë, pritja e saj e ka 3 periuda. Ju domthonë prandaj dhe Islami ka vendosur se ligjet që nuk kanë nuk janë pavend, çdo gjë është vendosur në vendin e vet. Wa kana Allahu alimen hakim, dhe Allah subhanahu wa taala është ditur dhe i urti ka vendosur çdo gjë në vendin e vet. Kjo është domethënë në aspektin e përgjithshëm në lidhje me çështjen e rregullave të divorcit, këtë domthonë rrova divorcin lidhje me domthonë Islamin. Ka disa raste ose ka domthonë lejohet kur njëri njëriu domthonë Kë ja api të drejtën e divorcimit gruas. Ti thot gruas, ta kam lënë divorcin ty ndor, bëj çadush, po deshet divorco. Kjo leo thëgjë. Në Sarase kur i thot burri, edhe kjo llojë ka ndodhur. Mire tregojnë një që ka qenë një prej dietarëve të seleve, quheshin Zeinul Abidin, që në nipi profetit sallallahu alaihi wasallam. Stër nipi profetit sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë shumë i devotshëm për ne, pra e parëshin quaj Zeinul Abidin. Qëse min Ali. Allahu më shëroft. U martuam me, igrua, me igrua, një grua. Trreqon që ky person u martuam me grua, ka qenë shumë njëi devotshëm. Ky është ai personi të cilin ka treguar dietari që kur merrte abdest për të falur namaz, i zverdhë fytyrën dhe i thoshim pse si Thosh zverdhësh? Thoshe zverdhëm sepse unë nuk e dinim për arbukull po dal për të falur. Edhe kur martohet, normalisht e martesë me këto kush nuk e pëlqen, ose ky ishte një përfaqësuesi sallallahu selam, ishte shumë i afërt. Edhe shkonte një grua, edhe i thot ataj Shiko tho ti dëshiron do të martosh me mua por un kam kam disa probleme thotë. Un thon xhef me shpejt. Un jam shumë shumë delikat, shum, shum delikat në shikimin e gjërave edhe inati mi ka na vështot. Ndeve shpejt inati mi ka na vështot. Edhe un shumë shumë delikat në shikimin e gjërave prandaj thotë po qesë ti. Je durimtar me mua atëherë mirë. Ha po ndryshe mosot më shtroj. Un thotë të më shtrojnë dukun sikur jam burri mirë prandaj thotë po ta them që 빌n farë këto metat e mia. Edhe i thot kë gruaja, më i ke se ty në sjellje, është ai i cili të detyron të sillesh kështu. Subhanallahu. Edhe i thot ky pashë Allahu do ti e gruaj ime. Edhe martohet me ta. 10 vjet tregojnë kanë treguar tashmë 10 vjet nuk e ka qortuar llogoj me këtë dhe sie dhe nuk e ka qortuar, po ky kishte të dhe sie dhe themi ne, por ky ka qenë një njeri më i devotshëm subhanallahu që ka parë dynjaja. Ky. Edhe adhurimin e tij, domethën dhe ku e kanë thënë Zejnul Abidin, në krye e zbukurimi adhuruesve. Domethën dhe Donë ky ka qenë si thosh kurora e adhuruesve. Ky ky ky njeri. 10 vjet nuk e ka qortuar për asgjë gruan e tij. Llogoj 10 vjet, mos e thua një herë pse qish tek, llogoj çfar çorbin e ka pasur e grua për këtë. Domodin nga aty dhe nuk ka. Dhe mbas 10 vjetësh ndodhin në mëtyre një mosmarrveshje. Në ndërmjet tyre një mosmarrveshje. Edhe i thotë Që i thot gruas tij, ta kam lënë divorcin dorë përsa, ta dhe. Umërzit për sajt, ta kano divorcin dorë të bëj çadush, un po deshën ndao. Pastaj bëhet pishmon. Edhe sepse kishte frikë mos ajo, nuk do kërkon divorc sepse kishte 10 vite, dhe, më të llogarit 10 vite pa u ndarë asnjë, pa kërkuar asnjë asnjë problematikë asgjë far, hiç domun duke net. Domthonë është çudi, është diçka shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë rrallë në dyja. Edhe mbasi që kalon një far kohe i thotë, a kishe friktos se undo do do kërkoj ndarje? Jo, thotë, ti e ruajte, e ruajte martesën ton për 10 vjet. Ata humbën, ta humbun atë për një orë ditët. Ta kam kthyer ti thotë. Edhe i thotë ky pashalla, Allahun me vërtetë se ti je një femërsi e vëndëmë, kam për mohu Allahu. Kjo është të rregohet si rast këtu don për çështjen e divorcit, don, me që kishte lidhje me divorcin, kjo nuk ka lidhje drejt, po ideja do të më që burrë mund të japi edhe gruas nëse dëshirojnë të qeshin divorcit në dorë. Në këtë rast edhe pse ka raste burri kur i jep, domethënë bëhet mishman për të llojjeve. E mori, nuk e dinë se ç'është. Kjo është domthonë për sa për këtë çështë divorci, kjo është tip hyri e pastaj inshallah muslimanin ardhsh do të rregojm disa detaje të tjera lidhur me divorcin. Kan bëj me këtë çështjen e janë çështje të rëndësishme thonë drejt që duan të njohur për muslimanëve.